Rugăciunea a cincea pentru taina și porunca în fierii. Doamne, Tată Ceresc, Bunurile Părinte al vieții, Te iubim, Te servim și îți mulțumim, fiindcă prin Fiul Tău cel iubit, taina și poruncile legii iubirii ne dărâi, când El a rostit. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă vrește mânt. Faceți bine celor ce vă uresc și rugați-vă pentru cei ce vă batămă și vă prigonesc, ca să fiți fii Tatălui Vostru celui din Ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepti și peste cei nedrepți. Atunci ai binevoit să ne arăți prin cele patru porunci ale legii iubirii, cum să adunăm toate poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii în Sfânta Cruce pe care o purtăm. Așa cum Domnul Isus Hristos, pe Sfânta Cruce fiind pironit, pe toate patru le-am îndeplinit. De aceea s-a rugat pentru cei ce l-au răstignit. Părinte, iartele lor că nu știu ce fac. Pe sutașii din și Cornelul i-a sfințit, pentru că l-au mărturisit, ca să împlinească cuvântul rostit, că de vei ierta oamenilor, greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru Cel Cel Cuvintele tale cu faptele Lui ne a învățat. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecat veți fi judecat, și cu măsura care măsurați, nu se va măsura.